Леся дослухалась до його мови. Так от як він мене любить, подумала собі небога, і серце її навіки от сомка отвернулось. Шрам тож посупився. Хоть не сказав, да подумав, йому жаль цічового розбешаки, а що мій Петро лежить без пам'яті, проте йому й байдуже. А Сомку не байдуже було й про Петра. Упоравшись коло Запорося, кинувсь і сюди. Що пан Петро, чи єсть надія? питає Шрам. Шрама. Візьміть мою опанчу та припніть між до коней. Гледи вже, пане гетьмане, свого Запорося», – каже понуро Шрам, а у пане Петра єсть батько. Та знявши себе рясу і прип'яв до коней, положили на рясу між до двох коней Петра, да й повезли до подвір'я, придержуючи. От, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій колисці, каже йдучи позад його старий батько. Не судив тобі Бог заквітчатись смертними ранами за Україну, а доскочив їх на чужу молоду.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 Звірю та птиці на поталу? Ні, панове, ще з роду братчик-братчика у чужих руках не кидав. Отдайте нам його. Є у нас свої ліки, зараз поставимо його на ноги. Да не дожидаючись довго, моргнули чорногорцеві, схопили Кирила Тура, один за плечі, другий за ноги, положили поперек коней перед собою, да й помчались, як ті демони. Богдан Чорногор слідом за ними. А Петра везли тихою ступою з обережністю. Сумко повів за руку Лесю, про здоров'я питав, глубив, да вона вже до його була не та. За жалем да за тугою ні слова йому не промовить. Пройшли ярок. Аж ось і Череваниха їде на зустріч. Василь невольник, не жалуючи, поганяє коней. Зраділа мати, як побачила свою Лесю, що вже й казати. А Шрам смутно привітав Череваниху. «Бач, каже, нене, чого твоя дочка наробила. Уже де замішається ваш жіночий рід, то добра буде мало».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 Я на своєму віку доволі попов'язала ран козацьких. Дай Лесі моя до цього діла здатна. Не мов Господням і поможе. Шрам і згодився, щоб вести Петра просто до хмарища, а Черевань запросив гетьмана і всіх прийому значних козаків до себе в гості. Тоді Череваниха з Лесею,